Eakimarra gaur egun badila bi autitxe sozialista guri dudiko, oien funtzioa betetzen ezutena. Egon lehenaren kasuan, bere pachtartzea, urte bat errizbiziki regula izan da, ta. Gurentzat ez da nahikoa izan, e, jakin ez kontxiluan erdietara bakrik bakta hartu dola. Bigarren kasuaren zait, eta UDA-asiran jakindugu, profesionalki af, polinistxera afektatu izan entzela, utet, bigarren autetzi hori. E, ziburutik eta mausk mila kilometro zaila izan entzela, bere autetzi lan betetza. Horren haintzinen gokera skatu genien, azken batean bioean eh ohien lekoa beste bik kax desaten ez asko maintenant c'est reine da fuchsia c'est reine da cosmos bigarren ta sortigarrenak eh genitzenen esatz bodobilu atukan dugu ze jakimar hauien 700 ni edo 800 eta 78 garrenaren ordezkatzeak suposatuko lukea abertzale bat gehiho sortuko litzatekea eta hori ez inundik ere nahi